Negyedik fejezet. Az áprilist felváltotta május, és teltek múltak a napok. Az étterem forgalma jelentősen megnőtt, és bíztatóan gyarapodott Kéti dobozban gyűjtött dugi pénze is. Már nem aggódott amiatt, hogy nem tudna eltűnni innen, ha úgy alakul. Évek óta először fordult elő, hogy a lakbér meg a közüzemi számlák kifizetése és az élelmiszer megvásárlása után is maradt pénze. Nem sok, de ahhoz elég, hogy könnyűnek és szabadnak érezze magát. Péntek délelőtt körülnézett az Anne James nevű használt ruhaboltban. Nem kevés időbe telt, mire átnézte a kínálatot, de végül sikerült kiválasztani a két pár cipőt, néhány hosszú nadrágot és sortot, három divatos pólót meg néhány pluszt. Szinte mindegyik márkás holmi volt, és majdnem újnak nézett ki. Kétit elképesztette, hogy egyes nőknek annyi szép ruhájuk van, hogy ilyeneket ajándékozhatnak jótékony célra. Áruházban egy vagyomba került volna, amit vásárolt. Joe éppen a szélcsengőt akasztotta föl, amikor Kéti hazaért. Az első találkozásuk óta nem sokat beszélgettek. Jot úgy tűnt lefoglalja a munkája, bármi is volt az. Kéti pedig annyi műszakot vállalt, amennyit csak tudott. Esténként néha látta, hogy a szomszédban ég a villany, de ahhoz már késő volt, hogy átmenjen, az előző hétvégén pedig nem találta otthon Jot. Rég beszéltünk, mondta a szomszéd asszonya, és odaintett neki. Megütötte a szélcsengőt, hogy csilingeljen, amíg átvág az udvaron. Két letette a szatjrait a verandán. Merre jártál? Kérdezte. Joe vállat vont. Tudod, hogy megy ez? Az ember későn fekszik, korán kell, jön, megy. Sokszor úgy érzem, a szélrózsa minden irányába ráncigálnak egyszerre. A hint a székek felé intett. Nem baj, ha leülök? Muszáj pihennem egy kicsit. Egész délelőtt takarítottam, és most akasztottam föl azt a micsodát. Szeretem a hangját. Csak nyugodtan, felelte Kéti. Jó leült és a vállát forgatta, hogy megmozgassa a merevvizmokat. Téged egy kicsit megfogott a nap, jegyezte meg. A strandon voltál? Nem, felelte Kéti. Arébrakt az egyik szatyrot, hogy helyet csináljon a lábának. Csak jó sok déli műszakot vállaltam, és kindolgoztam a szabadtéri részen. Napfény, víz, mi kell még? Ivánnál dolgozni olyan lehet, mint nyaralnál. Kéti elnevette magát. Hát, azért nem egészen. De mi a helyzet veled? Hát, móka, kacagás nem igen volt. Gzó a szatyrok felé intett a fejével. Reggel át akartam menni, hogy lejmúljak egy kávét, de már nem voltál itthon. Vásároltam. Azt látom. És találtál valami kedvedre valót? Azt hiszem, igen, vallotta be Kéti. Akkor ne csak ülj mutasd, mit vettél? Biztos? Joel nevette magát. Ha, itt lakom a semmi közepén, egy murvás út végén, és egész délelőtt a fali pucoltam. Ugyan mi másra izgulhatnék rá? Kéti előhúzott a szatyorból egy farmert, és a másik nő kezébe adta. Joe maga elé tartotta, és megnézte előről, majd hátulról is. ha mondta. Ezt biztos az Anna James boltban találtad, Imádom azt a helyet. Honnan tudod, hogy oda mentem? Honnan, hogy máshol nem igen kapsz ilyen szép cuccokat? Ez valakinek a garderób szekrényéből való, egy gazdag nő szekrényéből. Az Anna Jamesben sok használt ruha van. Gyakorlatilag új. Joe most lejjebb a nadrágot és végighúzta az ujját a zsebek varrásán. Ez nagyszerű, gyönyörű ez a minta. A szatyor felé sandított. Mi van még? Kéti egyenként a kezébe adta ruhadarabokat, Joe pedig mindegyikről áradozott egy sort. Amikor kiürült a szatyor, nagyot sóhajtott. Hát, ezzel hivatalosan is bejelentem, hogy irigyellek. És hadd találjam ki... Nem hagytál a boltban semmi jót? Kéti vállat vont, egy csapásra zavarba jött. Bocs, mondta, elidőztem ott egy darabig. Hát azt jól tetted, igazi kincsekre leltél. Kéti jó háza intett a fejével. Alakul a dologod át? kérdezte. Elkezdted már a festést? Még nem. Sok a munkád? Joel elhúzta a száját. Az az igazság, hogy miután végeztem a kipakolással, és tetőtől talpig kipucoltam a kéglit, valahogy elfogyott az erőm. Jó, hogy a barátnőm vagy, mert így legalább átjöhetek néha egy napsugaras vidám helyre. Bármikor szívesen látlak. Kösz, ezt nagyra értékelem. De holnap az az álnok, Mr. Benson, hoz néhány doboz festéket. Ez egyben magyarázat is arra, hogy miért vagyok itt. Már a gondolattól is rettegek, hogy egész hét végén festékfoltos leszek. Nem olyan vészes az, gyorsan megy. Látod ezt a két kezet? Arra vannak teremtve, hogy szép férfiakat szirógassanak, és ápolt körmök meg gyémán őket. Nem kétkezi munkára valók, nem áll jól bennük a festőhenger. Kéti elvihogta magát. Ha, akkor átjöjjek segíteni? Semmi szín alatt. A halogatásnak mestere vagyok, az igaz, de nagyon nem szeretném, ha még tehetetlennek is tartanál, mert igazából elég jó vagyok abban, amit csinálok. raj szállt fel a fákról, szinte zenei ritmusra mozogtak együtt. A hintaszékek alatt kisé nyikorgott a veranda. Miért? Mit is csinálsz? érdeklődött Kéti. Amolyan tanácsadó vagyok. A középiskolában? – Nem, rázta meg a fejét Joe. – Gyásztanácsadó vagyok. Oh, – Ó, mondta Kéti. nem igazán tudom, hogy mi az, tette hozzá kis szünet után. Joe vállat vont. – Meglátogatom az embereket, és próbálok segíteni nekik. Általában azért van erre szükség, mert meghalt valaki, aki közel áll hozzájuk. Joe itt is kis szünetet tartott, majd halkabban folytatta – az emberek igen sokféleképpen reagálnak erre, és nekem kell kitalálnom, hogyan segíthetnék nekik elfogadni azt, ami megtörtént. Igazából utálom ezt a szót, mert olyannal még nem találkoztam, aki erre képes lett volna, de nagyjából ezt kell csinálnom. Mert végeredményben, bármilyen nehéz ügy ez, az elfogadás segít abban, hogy az ember tovább lépjen és élje az életét. Néha azonban... Joe itt elhallgatott. A beált csöndben a lepattogzó festéket vakargatta a hintaszékről. Néha amikor dolgozom valakivel, más dolgok is előjönnek. Mostanában épp ilyesmivel foglalkozom, mert az embereknek időnként másféle segítség is kell. Szép munkának hangzik, hálás feladat lehet. Na igen az, még akkor is, ha meg kell küzdeni bizonyos kihívásokkal. Joe most kéti felé fordult. És veled mi a helyzet? Tudod, Ivánnál dolgozom. De ezen kívül még nem meséltél magadról semmit. Nincs sok mesélni szerénykedett Kéti abban a reményben, hogy sikerül másra terelni a szót. Dehogy nincs, mindenkinek van története. Joe kis szünet után folytatta. Például mi hozott valójában szószportba? Már mondtam, újra akartam kezdeni mindent. A választ emészgető jó, mintha röngen szemekkel átlátott volna rajta. Rendben, jegyezte meg végül könnyedén. Igazad van, semmi közöm hozzá. Én nem azt mondtam. Dehogy nem, csak szebben fogalmaztál. És én tiszteletben tartom a válaszodat, mert igazad van, tényleg semmi közöm hozzá. De amikor azt mondod, újra akartál kezdeni mindent a bennem rejlő terapeutában fölmerül a kérdés, Vajon miért érzed úgy, hogy újra kell kezdened mindent? És ami még fontosabb, mit hagytál magad mögött? Kétinek megfeszült a válla. Joe észrevette, hogy kényelmetlenül érzi magát, és szelit hangon folytatta. Akkor mit szólnál a következőhöz? Most szépen elfelejtett, hogy bármit is kérdeztem, viszont ha bármikor beszélgetni akarsz, itt vagyok. Rendben? Jó hallgatóság vagyok különösen, ha a barátaimról van szó. És akár hiszed, akár nem, néha segít, ha beszél az ember. És ha nem tudok beszélni róla? Kéti ezt önkéntelenül is suttogva kérdezte. Akkor mást mondok. Felejtsd el, hogy terepauta vagyok. Egyszerűen csak barátnők vagyunk, és a barátnők beszélgethetnek bármiről. Például arról, hogy hol születtél meg, minek örültél kiskorodban. Miért olyan fontos ez? Nem fontos. És éppen ez a lényeg, semmi olyat nem kell mondanod, amit nem akarsz elmondani. Kéti emézgette egy kicsit a szavait, majd hunyorogva ránézett. Te nagyon jó vagy a szakmádban, igaz? Igyekszem, hagyta rá Joe. Kéti összekulcsolta az ujjait az ölében. Rendben, altóában születtem. Joe hátra hint a székben. Még sosem jártam ott, szép hely! Olyan régi vasúti város, felelte Kéti. Tudod, miről beszélek. Derék szorgalmas emberek lakják, akik szeretnének jobban élni, és tesznek is ezért, egy szép város is, különösen ősszel, amikor sárgulnak a falevelek. Annak idején úgy gondoltam, nincs is annál szebb város a világon. Kéti lesütötte a szemét, és belefeledkezett az emlékeibe. Volt egy Emily nevű barátnőm, és azt játszottuk, hogy centeseket tettünk a sínre, és miután elment a vonat, ott keresgéltük őket négy kézláb, és ámultunk-bámultunk, hogy a rajtuk lévő vésetnek nyoma sem maradt. És néha még forrók voltak az érmék, egyszer majdnem megégettem az ujjamat. Ha visszagondolok a gyermekkoromra, főleg ilyen apró örömök jutnak eszembe. Kéti vállat vont, de Joe csöndben maradt, várta folytatást. Szóval áltónában jártam iskolába. Végig. A helyi középiskolában végeztem, de addigra nem is tudom, azt hiszem, belefáradtam az egészbe. Érted? A kisvárosi életbe, meg hogy minden hétvége egyforma. Ugyanazok az emberek mennek ugyanazokba a bulikba, ugyanazok a fiúk issák a sört a kis teherautó platóján ülve. És ennél többre vágytam, de az egyetem nem jött össze, és egy szó, mint száz, Atlantic City-be kötöttem ki. Egy darabig ott dolgoztam, aztán költöztem ide-oda, most pedig évekkel később itt vagyok. Egy másik kisvárosban, ahol mindig minden ugyanolyan. Kéti a fejét rázta. Southeast Sport más. Itt olyan érzésem van, miután habozott, Joe fejezte be a mondatot. Hogy biztonságban vagy? Kéti ráemelte a riad szemét. mint mintha mulattatta volna a dolog. Nem olyan nehéz rájönni, mint mondtad újra kezdesz mindent, és ugyan ugyanhol találnál ehhez alkalmasabb helyszínt, mint egy ilyen kis városkában, ahol soha nem történik semmi. Kis után folytatta. Persze ez azért nem egészen igaz. Hallottam, hogy pár hete volt egy kis izgalom, amikor beugrottál a boltba, igaz? Ezt hol hallottad? Kicsi ez a város, az embert nem kerülik el a hírek. Szóval mi történt? Ijesztő volt. Alexsel beszélgettem, és amikor megláttam a monitoron, hogy mi történik, azt hittem, azt hiszem, látta az arcomon, hogy baj van, mert egy pillanat alatt elrobogott mellettem. Kiszaladt a boltból, mint a villám, de akkor meglátta a monitort Kristen is, és pánikba esett. Fölkaptam, és mentem az apja után. Mire odaértem, Alex már kihúzta a vízból gyost. Nagyon örülök, hogy nem esett baja. Én is, bólintott Joe. És mit szólsz Kristenhez? Hát nem ő a legédesebb kis teremtés a világon? Miss Kétinek szólít. Imádom azt a kislányt, jegyezte meg Joe, és fölhúzta a térdét a melkasára. És nem lep meg, hogy jól kijöttök egymással, meg hogy hozzád bújt, amikor megijedt. Miért mondod ezt? Mert nagyon jók a megérzései. Tudja, hogy neked jó szíved van. Katie szkeptikusnak tűnt. Szerintem csak én voltam ott egyedül, amikor megijedt, mert az apja elrohant. Ne tartsd ilyen kevésre magad. Mint mondtam, a kislánynak jók a megérzései. Joe tovább ütötte a vasat. És Alex hogy viselkedett? Mármint utána? Zaklatott volt, de egyébként úgy tűn, nincs semmi baja. Azóta beszélgettél vele? Két is semmit mondóan megvonta a vállát. Nem valami sokat. A boltban mindig kedves hozzám, és gondja van rá, hogy legyen minden, amit venni szoktam, de nagyjából ennyi. Az ilyesmiben lehet rászámítani, mondta mély meggyőződéssel Joe. Úgy beszélsz, mint aki jól ismeri. Joe hintázott egy kicsit a székkel. Azt hiszem, ismerem is. Kéti várta a folytatást, de Joe hallgatott. Akarsz beszélni róla? Érdeklődött ártatlanul Kéti. Mert az néha segít, különösen, ha a barátnőddel beszélgethetsz. Jó szeme fölcsillant. Tudod, mindig is gyanítottam, hogy sokkal rafináltabb vagy, mint amilyennek mutatod magad. A fejemre olvasod a saját szavaimat. Szégyelt magad. Kéti elmosolyodott, de nem szólt semmit. Pontosan úgy, ahogy Jó csinálta vele. És meglepő módon működött is a dolog. Nem tudom, mennyit mondhatok el róla, folytatta Joe, de egy valamit leszögezhetek. Alex jó ember. Az a fajta ember, akire számíthatsz, hogy azt teszi, amit kell. Láthatod ezt abból is, hogy mennyire szereti a gyerekeit. Kéti egy pillanatra összepréselte a zajkát. Ti találkozgattatok valamikor? John látszott, hogy gondosan megválogatja a szavait. Igen, de talán nem úgy, ahogy te gondolod, és egy valamit tisztázzunk. Ez már régen történt, és mindenki túllépett rajta. Kéti nem igazán tudta hova tenni ezt a választ, de nem akarta firtatni a dolgot. Egyébként Alexnek mi a története? Ha jól sejtem, elvált, ugye? Kérdez meg tőle! Én miért akarnám megkérdezni tőle? Azért, amiért tőlem is megkérdezted. Felelte szemöldökét felvonva Joe. Ami természetesen azt jelenti, hogy érdeklődsz iránta. Nem érdeklődöm iránta. Akkor miért foglalkoztat, hogy mi a története? Kéti szúrósan nézett rá. Barátnőnek is manipulatív vagy. Joe vállat vont. Én csak azt mondom el az embereknek, amit már tudnak, csak nem merik bevallani maguknak. Kéti ezen elgondolkodott. – Egy valamit tisztázzunk, ezennel hivatalosan visszavonom az ajánlatomat, hogy segítek kifesteni a házadat. – De már megígérted, hogy segíteni fogsz. – Tudom, de most visszavonom. Joe elnevette magát. – Rendben. – Figyelj, mit csinálsz ma este? – Hamarosan indulnom kell dolgozni, igazából el is kéne kezdenem készülődni. – És holnap este? Akkor is dolgozol? – Nem. A hétvégém szabad. – akkor mi lenne, ha áthoznék egy bort, Biztos vagyok benne, hogy szükségem lesz rá, és nem szeretnék még egy este festékszagot szívni, ha nem muszáj. Na, benne vagy? Hogy őszinte legyek, igazán jól hangzik. Akkor jó. Joe hint a székből. Megdunáltuk a randit.